Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 4 Cum să mustrați sau să criticați pe cineva Există situații în care dacă sunteți șef trebuie să ceresc cuiva socoteală sau să atrageți atenția asupra unor comportamente inacceptabile ori neproductive. Celor mai mulți dintre noi le repugnă ideea de a da pedepse sau de a lua măsuri disciplinare. Următoarea metodă, în șase trepte, vă arată cum o puteți face rapid, eficient și nejignitor pentru toate părțile implicate. Cele șase reguli de aur pentru a critica, a mustra sau a lăuda pe cineva. Regula numărul 1. Folosiți metoda sandwich. Ceapa ustură când o mănânc simplă, dar e bună la gust dacă o amesteci într-o salată. Pentru a îmblânzi lovitura, lăudați persoana pentru un lucru bun pe care l-a făcut. Apoi criticați-o, apoi spuneți iarăși ceva de bine despre ea. Regula numărul 2. Criticați fapta, nu persoana. Explicați că personal vă place angajatul respectiv presupunând că e și adevărat, dar nu vă place ce a făcut. Regula numărul 3. Cereți ajutorul. Nu cereți niciodată unei persoane să facă ce i se spune. Spuneți că aveți nevoie de colaborarea ei ca să vă ajute în rezolvarea unei probleme. Regula numărul 4. Recunoașteți că ați făcut greșeli similare și dați soluția. Începeți o critică vorbind despre o greșeală similară pe care ați făcut-o în trecut. Critica voastră va fi mai ușor de digerat, așa cum dentistul face anestezie înainte de a umbla cu freza într-un dinte. Explicați că v-ați confruntat, ca și alții, cu probleme similare și arătați cum pot fi rezolvate. Când recunoașteți că nu sunteți perfect. Îi determinați pe ceilalți să vă asculte. Regula numărul 5. Rostiți critica o singură dată și numai în particular. Nu mustrați niciodată pe cineva în fața altora. Faceți-o în spatele ușilor închise, cu calm, și menționați o singură dată greșala și soluția. Nu insistați asupra performanțelor slabe ale persoanei respective. Regula numărul 6. Încheiați pe un ton prietenos. Mulțumiți persoanei pentru colaborare la rezolvarea problemei și spuneți că abia așteptați să o vedeți tratând situațiile în noua modalitate pe care ați discutat-o împreună. Urmează capitolul 5. Cum să rostiți un discurs convingător.